Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa. Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen, silloin ihmisen poika annetaan naulittavaksi. Silloin ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas-nimisen ylimmäisen papin palatsiin ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella. Ja tappaisivat hänet. Mutta he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa. Kun Jeesus oli Betaniassa pitaalisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen, mukanaan pullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat, mitä varten tämä haaskaus. Olisihan sen voinut myydä kallista hinnasta ja antaa rahat köyhille. Kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän heille, miksi pahoitatte tämän naisen mieltä, sillä hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne. Mutta minua teillä ei ole aina. Sillä kun hän valoi tämän voiteen minun ruumilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa. Silloin meni yksi niistä 12 toista nimentä Juudas Iskariot yli pappien luo ja sanoi, Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsinne, ja he maksoivat hänelle 30 hopeaa rahaa. Ja siitä hetkestä hän etsi sopivaa tilaisuutta kavaltaaksensa hänet. Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä Opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi. Niin hän sanoi, menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle. Opettaja sanoo, minun aikani on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Ja opetuslapset tekivät, niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja valmistivat pääsiäislampaan. Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. Ja heidän syödessään hän sanoi, Totisesti minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut. Silloin he tulivat kovin murheellisiksi, ja rupesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle, Herra, en kai minä ole se, hän vastasi ja sanoi, joka pistää kätensä vatiin minun kanssani, se kavaltaa minut. Ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt. Niin Juudas, joka kavalsi hänet, vastasi ja sanoi, Rabbi, en kai minä ole se. Hän sanoi hänelle, Sinä sen sanoit. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetus ja sanoi, Ottakaa ja syökää. Tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille, ja sanoi, Juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena, teidän kansanne isäni valtakunnassa. Ja veisattuaan kiitosvirren, he lähtivät öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Mutta ylös noustuani minä menen teidän edellänne Galileaan. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannut. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kiellät minut kolmesti. Pietari sanoi hänelle, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä kiellä sinua. Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane nimiselle maatilalle, ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä, sillä aikaa kuin minä menen ja rukoilen tuolla. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Sepedeuksen poikaa, ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on autis, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen, isäni. Jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmanneen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte, katso hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme, katso se on lähellä, joka minut kavaltaa. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä kahdessa toista ja hänen kanssaan lukuisa joukko, ylipappien ja kansan vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavaasi, oli antanut heille merkin sanoen, Se, jolle minä annan suuta, hän se on, ottakaa hänet kiinni. Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, Terve, Rappi, ja antoi hänelle suuta. Niin Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tulit tänne? Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka tarttuvat miekkaan, ne hukkuvat miekkaan. Vai luuletko, etten voisi rukoilla isäni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtumaan? Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle, Niin kuin ryöväriä vastaan, te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet, ja pakenivat. Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylimmäisen papin kaifaan eteen, jonne kirjanoppineet ja vanhimmat olivat kokoontuneet. Ja Pietari seurasi häntä taampana ylimmäisen papin esipihaan asti, ja hän meni sinne ja istui palvelijain joukkoon, nähdäksensä, kuinka lopulta kävisi. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet, vaikka monta väärää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi, ja he sanoivat, Tämä on sanonut, minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja rakentaa sen kolmessa päivässä. Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan. Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille, tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkanut Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme, katson nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on he vastasivat sanoen, hän on vikapää kuolemaan. Silloin he sylkivät häntä silmille ja löivät häntä nyrkillä kasvoihin, ja toiset sivalsivat häntä poskelle ja sanoivat, profetoi meille Kristus, kuka se on, joka sinua löi. Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa, ja hänen luoksensa tuli muuan palvelijatar ja sanoi, Sinäkin olit Jeesuksen galilealaisen seurassa. Mutta hän kielsi kaikkeen kuulen ja sanoi, en ymmärrä, mitä sanot. Ja kun hän oli mennyt ulos portille, näki hänet toinen nainen ja sanoi siellä oleville, tämäkin oli Jeesuksen nasaretilaisen seurassa. Ja taas hän kielsi valalla vannoen, en tunne sitä miestä. Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka seisoivat siinä ja sanoivat Pietarille. Totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteisikin ilmaisee sinut. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan, en tunne sitä miestä, ja samassa lauloi kukko. Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut Ennen kuin kukko laulaa, sinä kielät minut kolmesti, ja hän meni ulos ja itki katkerasti.